Mm. Det är sista avsnittet nu Sista specialavsnittet Jaha, oj, jag trodde på... du menade sista avsnittet För alltid Nej, vi fortsätter ju med den vanliga podden Men vad ska vi göra nu på onsdagar? Vi har ju massa tid över Jag vet inte, vi får väl typ Prata med varandra eller någonting Utanför podden? Ja oh. Hur ska det gå? Nej, du... Nej jag vet inte Nej. Vi får kanske ringa det så det i alla fall Ja Hej hey, hey, hey. och yeah. hey, välkomna till det tredje och sista specialavsnittet av Bonuspappan och Plusmamman En podd om livet i en bonusfamilj Och detta gör vi i samarbete med vem då? Glada par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 och mm. alla sina egna Det är ja, som egentligen fortsatt kanske på det vi fick från början. Ja, just det. Grunden är lite mm. samma och så... Exakt. Kunde ni stämma av lite med Desiree då, hur det gick första veckan. För ni, ni mådde ju ja. väldigt bra sa ni då och upplevde liksom ja. lite extra mycket kärlek och, och sådär. Ja, verkligen. Ja. Mm. Jo, men det har fortsatt så ja, den här härligt. veckan också. Ja. Det mm. känns som att det är framsteg...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 Annars får du säga det och är det inte det så släpper jag den tanken att det är någonting. Just det. För det är annars en sak som vi kan börja känsla som Att han tycker att jag är för tå. Ja just det, och du tycker äh... att han är, är för uh, sur eller ne neutral <laughs> <vet> eller inte <laughs> att han borde reagera. Ja, just det. Och det, exactly. det, och det kan ju vara i personligheten att man, man är varken glad eller sur. Utan det är bara som Nej. vanligt, men, men ja. du, du vill få en reaktion där då ja. Mm.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 Hallå, där nere i Malmö, Lillie och Marcus. Hejsan. Hejsan, hejsan. Hej, hejsan. Hej, nu har det varit den sista parterapiveckan. Hur har det gått, tycker ni? Mm. Ja, jo, ska jag ta ord, eller? Mm. Ja, gör det. Ja, men bra, gör det. Jo, nämligen, jag tycker att det har gått bra utifrån att vi har haft alla barnen Det är ju det som har varit utmaningen. Barnen, de, de stora barnen kom hit i onsdags. Mm. Så, så efter det så har vi ju varit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 Vi fick ju det här att vi skulle sätta upp ett schema mer med barnen och vad, vilka dagar som den ena ska göra den, ja, duscha eller de, laga mat och hjälpa tid så. Så det har vi gjort ett fint schema med, med pedagogiska bilder och presenterade för barnen som tyckte att det var bra. Ja, mm. ja. Mm. Och, och Men då måste vi ju för vuxna också följa den för att det ska fungera och vi har fått den hittills, lite knorr sådär kanske, med städning. Mm, och, och, viktigt, ja. ja.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 du självmont på då, ta hand om tackkort som ja. vi har här som halva Sverige. Det har vi och har. Ja, <laughs> jag tycker det.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 kvätte stegfett och jag tänkte att det blir akut, att alltså. det blir ingen tack och fredare, ja, men det gick bra, det var ingen som skadade sig, Precis. och vi hade trevligt så, ja. Ja, ja, så det. men sen hade ju vi en uppgift också, att, att, att det här med avstämningen att jag inte ska chatta sönder Marcus när han kommer hem från jobbet, och då sa vi med att vi skulle ha tio minuters avstämning, att jag först smsar liksom, om det har hänt något speciellt under dagen, ja, som jag hämtat tidigare, och så ska vi ha tio minuter, lite avstämning. Mm. Men det, det kände jag mig lite stressad över, att det var bara tio minuter, jag behöver lite till. Ja, just det. Men, men då så fick vi tips, av, eller jag fick tips av det då, att vi ska kanske sätta oss nån mer gång lite längre tid för att det kanske blir för kort med tio minuter då man mm. har mycket att prata om, att jag har ju mycket att prata om. Men att försöka hålla det lite översiktligt just där när man ja. kommer hem och möter, möter sin familjevardag då att, så att det inte blir för stor krock där, men, men ta upp lite grejer men kanske spara diskussionerna ja. ändå till men, men att man då har, att man vet att vi kan prata om det på söndag barnen är inte här, utan mm, så de här stora, stora diskussionerna eller månaderna, eller vad vi nu behöver prata om det här med... Ja, ja. och, det, och jag, jag, jag kan väl bara instämma där och tycker liksom att... Det, jag,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 lite så här att Lilly får ju ut där att de sakerna som har varit eller de konflikterna som har varit som hon har löst mm. det har funkat sig. De behöver man inte ta på de här tio minuterna. Istället tar de som är olösta som jag det. då kanske hoppar in i. Det kan jag tänka är liksom ett, ett bra sätt. Mm. Sen håller jag med om som Line säger här att man behöver en annan tid att prata om det och gärna inte kvällar när man är trött, utan hitta en annan. Och, och speciellt nu också när vi har fått lite att jobba med, då måste vi ha den tiden att jobba in det till ja, att vi inte har olika för, för, förhoppningar. Vad heter det? Eh, om vad vi, vad vi ska göra så att det har, ja, först var det väl inte jo, det var det, och så kommer man ja. i konflikt med det. Mm. Liksom. Så, men, men det har väl gått mm. bra. Och så får man väl sätta upp det som lite mer långsiktigt mål, det är klart man, de här till exempel 10 minuterna eller de andra övningarna, de lämnar sig inte de första veckorna utan man kanske får se att eh, framåt sommaren så har vi hittat, kommit till en annan nivå eller Precis, ja. Jag tänker det är inte stressa också. på för mycket. Nej, och syftet är ju egentligen att som sagt att minska konflikterna mellan oss på av att vi inte har möjlighet att prata eller att lyssna in på varandra så, här. så ja. att, jag tror att vi kommer hitta, hitta rätt i det också. Mm. Och ja, men jag tycker att det har varit bra att jag tycker att du har varit lite mer närvarande och det ja. tycker jag har varit skönt. Mm. Att liksom vi har fått lite, lite lampa på vad det vi behöver att jag, mm. jag behöver Markus lite mer och då har du varit här för mig ja. och det har känts jättebra. Härligt, precis.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 jag något sätt känner igen vissa bitar men det blir en utmaning här nu att själv utföra och kasta sig in i verkligheten. Mm, mm. Jag förstår att alla de sakerna jag erbjuder mina par då, då kan jag förstå hur jäkla jobbigt det är för att Ja, just det. Ja, ni kanske blir bättre terapeuter och familjebehandlare av att själva få pröva och det. det, här, det. Mm, jag. jag tycker att du har varit jätteduktig där på liksom att liksom förklara och beskriva mm. hur man ska tänka och det blir liksom ett en, en extra grej att ta in, speciellt om man arbetar med, att hjälpa de här talen Även mm. de ska tänka på detta liksom. Mm. Förändringen är ju jättesvårt, det är ju svårt för alla. Och så ska man göra det tillsammans och så ska man ändra, mm. ändra på hur man tänker och känner och så, det är svårt. ja. ja, ja. Mm. Det, det finns mm. nog i alla människor att, att man, mm. man vet vad man har men man blir ja. osäker att man ska kasta sig ut i något delvis nytt. Mm. Precis. Mm. och jag tänker också en, så, en, en sån grej som kom, kom till här nu som då är kopplat till den här behovsområdet att Lille till exempel har här att eh, samla ihop familjen och den här gemenskapen och jag är mer individualist och här var det i lördag så var jag iväg och tog över med mina biologiska döttrar då, om man säger mm. så på en mm. aktivitet här i Malmö eh, och det tog väl ungefär lite mer än en timme men sen fick jag ett sms från Lilly, jag saknar <här> det Nej, <var> <här> ja. men det var ju gulligt Det var jättegulligt, det var ju det var just så att det kom det här liksom, det tog det halvtimme sen så var det här jäkligt för att det här inte var en del av det som händer där. Oj, ja just det. Ja, ja. <laughs> jag lade ut bild och hela tiden på Instagram. för att jag få några människor ja. och, och, och jag fick ju uppgift att jag skulle eh, göra lite mer sakligt för mig själv jag hade också två timmar här om dagen innan jag skulle hämta barnen och Els så vi vagnade när jag var på stan ja. och då tog jag mig en kaffe eller en fika så i min ensamhet och så kände jag så och det här måste jag berätta för Markus att jag ja, just det. att titta vad du är. jag är själv nu och jag sitter här och jag blir inte så plan. Mm. så då skickar jag sms att alltså, du vet så jag är duktig. Ja. <laughs> och sen då men nej det är nog inte så här riktigt man ska göra men ja, är det. Man kan så det så in och röva på rätt av området. Det är roligt nu när man har förståelse och så tar man också skrattar upp. Att, oj, att oj, oj, nu är hon där. Jag det. Ja men det är precis ja. lite så har det varit eh, vissa situationer hemma här för mig och Maria också där vi har kommit tillbaka till att att den här relationsanalysen att den var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 kan också bli ett konfliktområde. Det. Mm. Så om det, om, det inte, om det inte finns några som följer upp det och pratar och det enkelt dem så är det här okej du säger här, du är son och jag är son. Är det kanske lika bra att vi separerar? Mm. Så risk, risken lite från det skulle kunna vara det. Mm. Men eh, har man en insyn och en önskan om att vi ska bli bättre att förstå varandra, då så är det jättebra. Så. Mm. Mm. Då... Jag håller med, jag håller med. Och de här filmerna som vi fick titta på på YouTube som det tycktes om, de var jättebra. Och ja. höra lite mer om. Område. Man vet ju inte vilket område som är vilket om man inte har pratat med en eller fått den här beskrivningen. Nej, just det. Ja. Men det, det ska vi försöka kolla upp och se om vi kan länka vidare och att man kan få en, kanske en tydligare beskrivning vilka klipp som gäller en eh, själv eller den egna relationen där. Men dessutom är också en väldigt kompetent och duktig och eh, bra terapeut.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 Om det har satt så djupa spår det Det är inte så djupa år. spår. Nej men om det Och har det sig aldrig en, efter var medverkan. <laughs> varaktig förbättring tänker jag. Ja. Ja, men, det... men vi får väl se Vad var Desire tycker om hon också är nöjd. Det tror vi väl. Hon ska sammanfatta lite. Hej Desire.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 olika saker, man börjar se ett mönster sen kanske man behöver göra om det när man blir lite äldre också och titta liksom stämmer det fortfarande den bilden Aha. Vad tycker du då som terapeut i det här har varit roligast under de här tre veckorna? Åh, det har ju så roligt att det går så fort att mm. det, det känns som att bara att förstå de här behoven gör att det snabbar på processen att det behöver inte vara så svårt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 Ja det känns, jag sa det till båda två jag bara, Nu känns det här konstigt Nu har det varit så frekvent och jag har ju pratat med dem så ofta mm. Så att det känns jättetråkigt Men samtidigt så spännande Att få följa dem ja. eh, Och se hur det går eh, Jag kommer nog mest troligt att höra av mig Och <laughs> kolla upp, kolla upp. Ja, Det är jättebra, vi får väl ha en reunion ja. Om ett år och se vad som har hänt Ja precis, och de ska gifta sig också Anna och Daniel Det är jättebra mm. grej att göra Inom bröllopet också Ja precis grej. Det är väldigt poppigt faktiskt att göra inför Giftermål att man tittar liksom, ja, men Vad behöver vi tänka på Nu när vi kommittar oss ja. I ett giftermål att vad, vad, ska vi, vad ska vi ha för spelregler mm. I våra äktenskap ja, det här är ett jättebra verktyg Som man kan använda i många olika Varianter Men vi tackar dig Desiree Absolut. för ditt engagemang och, och allt som du har gjort För de här paren och det har varit jätteroligt mm. Att ha samarbete med dig tycker jag vi kanske får göra en film i framtiden. Ja, tack själv. Det var ja. fantastiskt kul att få delta också. Och att ni har tillåtit mig att gå och lösa på paren och liksom försöka hjälpa dem på olika sätt. Ja, men det har varit jättespännande. Har du så ja. bra, och så får vi hålla kontakten. Ja, ja, både det och jag känner uniont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 Och vill du göra det så finns det, det. och jajamän. Det blir så, automatiskt. Jajamänsa. Fanns jajamän. det en, en karaktär i en barnbok? Jaha. Familjen, fami, den hette familjen, familjen annorlunda den där, mm. familjerna. Annorlunda familjerna. Annorlunda familjerna. Ja, då fanns det ja. en familj som bara sa så. Mina favoriter är annars döden. och och jäna. är drötten? Jag är ju lite äldre än dig. Det var ju barntiden när jag var liten.